ABE ETA OSAKIDETZAREN ELKARLANARIESKER EUSKADIRRATIAN OSATU Miren, dorronzoro medikua da, eta osasun zailak donostian duen lurralde horrezkeritzen ari da lanean azken urteotan bertako ardura duen bezala. Miren, dorronzoro egunon, tungi eto rei. Gaurkoan gaixotasun emergentak izango ditugu izpide, gauza jakinada azken urteotan nabarmen aldatu bire lain bat gaixotasunen kopuruak Uste zia desagertutu azteuten gaitzak berriro indarren jarri dira, edo eta gaitz berriak agertu dira. Konteko zuen daude gauzak zentzu honetan? Bai, nik gaur egun e, osasun munduan garaibaten heritasun kronikoak zeuden modan, edo e, zaten zan hori zala nolabait ilkortasuna sortzen zuela. Da orain ikusten ari daolako ebuluzi ba, mm -hmm. da begit bilaka era berezibat, eta heritasun berriak sortu dira azken urteotan, edo sortzen ari da, edo aurri ikusiten da mm -hmm. berriak sortuko direla. Eta, bueno, ba, gauzak pixka bat e, aldatu egiten dira, e, bai, e, osasun publiko aldetik batez ere asko aldatzen dira, ze osasun publikoan lan egiten dugunok, ikusten dugu pixka bat edo lan egin behar dugu, biztalneriarekiko neurriak proposatuz edo aginduz, ez? Biztalneri aldatzen nenean, ez da? Bai, eta orduan ez da berdina, ba, utzin eritasuna bakarka e, medikoaren eskutan, edo... Proposatu neurri zabal bat, ba, izan diteke txerto bat, edo izan diteke beste neurri klase bat ez. Bueno, eta zentzunetan epidemiak epidemiologiara ipatzen da, eta iritarra arruten zat, eh, askotan epidemia hitzak bazenbait baita eritasunekin lotzen ditugu ez da? gripea, pestea, izurria, kolera, Baina gorregun, beste egin bat kontu eripatu behar dira ez da, epidemiologiaren e, alorrean, zeintzu dira, zuen e, lan arlo nagusienak edo hildo nagusienak? Bai, Gare baten epidemiologia pixka bat esaten zentzela eritasunaren bilakaera e, biztalerian zeintzen ikastentzuena. Ikastentzuen zeintzen, nolakoa zen, e, tamainan nolakoa zen, e, nola banatzen zen, arriskurik baute uhum. zegoen, nola sortu ziteke nola. egun epidemiologiak e, pixka bat edo, Trena nagus izaten du baina ez garai bateko gaixotasuna gaix, gaix, gaixotasunaik izatentzen izurutea sorta dititutzenak tuberkkulusia edo kolera edo biruela edo izan zitke. Mm -hmm. Gaur egun asko ze, e, isurrite edo brote esango genuke brote epidemiko esaten da ederrez euskeraz ba ez dakit brote epidemiko esango genuke bai e, horre tamaino txikiagoa dira baina erabak gauza berria dira da oso agresiboa dira talde horietan bai, bai, bai, bai. bai, ez da gauza isan dit teskatuagoa banatuagoa da ez dakit ondort bai ga no loit desaterren gaitz edo geiagorikalde aurregin berduzu ezta alor gehiagoren bai. ezagutze beharko bai, da bai, Bueno, gaixotasun emergenteak ipatu ditugu, hori hitz potonloa itz ponpoxoa da, baina horretan ari zer esan nahi duzu, eh, gaixotasun emergenteekin? Bai, emergenteak izango lirake berriro sortzen direnak, edo indar berritzen direnak. Odan, sortu ditezke eritasun berriak, eta horba daukagu, ba, IESA, mm -hmm. IESA da eritasun berri bat, edo izan dituzke gaixotasunak indar berritu direnak. Zan nahi dut, ba, desagertu edo desagertzea hartzea dela, Eta berriro agertu dira edo indar berezi batekin agertu dira. Eta ordan, bueno, bada definazio tekniko batzuk esaten da gei urteotan gertatu behar dutela, da. Baina nolabait mugatzeko hizaguria edo berriak edo indar berritzen ari direnak. Eta gertatu liteke kasu lehen ere gaitasun hori izatea, baina orain teknologiak aurrera egin duenez, orain ezagutzea, orain detektatzea gaitasun hori. zalantzarik gabe. E, zalantzarik gabe. Eh, gaitasunak, eza, ezagutzen dira es ez, e, gaitasunaren ondoren. Mm -hmm. ez dira lenengo virusak ezautzen da gero gaitasuna. Gehienez eta mente zientziakola funtzionatzen du ez zientziak o bai, lan egiten du Arkitzen du gaixotasun bat ez bai du bat, gaitxo bat eta horri bilatuz bilatuz bilatuz, bilatuz arkitzen dute. Esate batareko legionela, legionela, legionela horrela bilatu zen O, oso famatu da, garai baten, hotel baten, zeroen kongresu baten, horlako gaixotasun bat egin zuten danok, eta bilatzen, bilatuz, bilatuz, ikusiz, segurasko infekziozua izango zela, hainbat jendei, alkarrekin mm hasi -hmm. asitzirelako, e, sintomekin, eta bar, arkitu zuten legionela. legionela. Orduan duan, e, pixka bat, e, zientzia horla or, jokatzen duz, gelenengo gaixoa bilatzen du, gaixoa edo gaixotasuna tipifikatzen du, definitzen du nola baita, eta horren ondorez, arkitzen du zergatia, zergatia batzutan infekzioz izaten da. E, denabela nahi patu dugu, zamaik eixotasun, nola baiti esetarren desagartu egiten dira, eta gero berriro horra saltzen dira. Bai. E, zaintzuk izan lehitzan faktoreak edo, zaintzuk hori berriro berpiztegoa arrazoia. Asko daude, baina nik bat ahi patuko batez ere gauden gizarteari nahiko nustez ondolotzen zailako, ez? E, ejemplu gajariko dut, ejemplu gajariko bai. dut. Guk e, tuberkuluzariakin, tuberkulosiarekin, ez? Horendela, ogoi tamarrute, edo edo kutsiago, edo gehiago, ma hortxe, inguru horretan, tuberkulosia eritasun bukatu edo ematen zen. Ezen edo, bazegoen tratamentua, beraz, gaixotzeuen tratatu eta kitxu. Mesterik mm -hmm. etzan egin behar. Eta, betidanik egin ziren, osasun publiko koneurriak, oza, inguruko familikoak eta inguruko kideak, ikaira, e, e, e, e, e, ikertuta tratatu, hori just gintzen. Ta segurasks koherren ja, ondorioz, zez, ja, bai, bai. ta, ondorioz ikusi da, zenbait garatutan tuberkulosia gorantze egin duela. Mm. Ta ikusi da, tuberkuluziaren eh bueno, sortzen duena kok baziloa, kasu batzuetan betidaniko drogei herriz erresistentzia egin diela. Beraz, Orduan, oh, zin, egin duela, bai, ez, bai. Eta segurasks evoluzio horretan kulpa edo berrua, un día zerbitzuak ere izan dute. Pentsatu da garatuta dagoela, zegoen drogakin betetzen dela, eta ez da gailegi zaindu. Urduan, bueno, batzuetan ez dakite, por ejemplo, beste esemplu da, bestarik ez da, baina ikusi diteke, arrazoiek asko izan dituzkela, beste arrazoi demografikoak, zaten da, arrazoi teknologikoak ere bai, zato bateko e, elikaga industria iluka asko zabaltzen ditu, be, ez dakite, hain bat in bat Batu preparatu edo, ez dira hor, ez dakit, menu preparatu, uh -huh. pensatu dezagun, ez dakit, olasko zatiak, bandejetan, bandejetan. Hor kontaminazian du sortzen baldin bada danean, danean, danean zabaltzen da. Horrelako arrazoi oso oso nagusiak, zei, ematen dira, baina bai demografikoak, bai industriala, bai osasun publikokoak bai... E, teknologikoak edo tratamentukoak eta bar. Beraz, gizarterekin batera, nola bat jasaterren gaixotasunak ere aldatu egiten dira, eta gizarterekin batera, turri den beste aldak eta batakian, lehen e, ba, eskualde jakin batean akaso, ba, gaixotasun zehaz bat izaten zen, baina orain, ba, globalizazioarekin, ez dakit irubitzen zait, mundu osoan zeharrek usun ditugula, gaixotasun beretsuak. E, txuak. Hori oso oso polita da, bueno, oso polita dagoen, bintzen guretzat, epidemiologen ez ikusi nola e, gaixotasun bat, Herri ez herri aldatzen den, edo lurraldez lurralde, edo hemisferioz aldatzen den. E, gaur egun mon hori martxoan egiten ari gara, mm -hmm. bi mila martxoan egiten ari gara. Hau, eta orain dalorte batzuk, galdut izan bazen eda, hilabete batzuk niken izun baina momentu honetan badago oso epide polita txikunguia izena du, txikunguia Hala, hori dago remnion eta hori Afrikadeg dator. Da, nola salto egindu, asko Eramandu norbaitek eta bertantzegoen eltsobatek hartu du eta eltsobak zabaldu du. Fentza. Benetan e, gaur egun eritasunak ez dute fronterarik asko. ezagutzen edo guk kentzen dizkigu fronterak. Bidaiatze horren arrezio gertu e. da zanberkazotean. Muga guztiak guk kentzen dizkigu. No, ez ala harri garriago bat garren mendean ba, medikuntzak, teknologiak, horren berze aurrera pausun eman ditu eta ala ere gaxetasun infekziozioak hor daude. E da esan idurreka, akatxe bat egin duela medikuntzak, utxune bat duela medikuntzak piskabalotuko nuke lehen esan dudanari eh? medikuntza pentsatu zun zu, eritasun infekzioa gaindituta zeudela, mm -hmm. zeuden tratamentu egin, bueno, ba, gaindituko zirela eta denbora asuntua bestari getzela eta guk, neronek ere, garaibatetan pentsatzen genuen, bueno, hori eginda da gota orain ikusi ditzagun eritasun kronikoa kantzerra mm -hmm. eta diabetea eta horrelekoak eta tarte horretan, aprobetsatu egindute mikrobioak edo virusak Ez edo da, parasitoak miraz, nola baita zateko, bueno, guk ituingo gera tratamendu da eta mundu gutxi kasiko da egiten. Beraz, gero hurrengo atortzen denean ezingo dute gurekin. Da, horlako, e, e, momentu bat izan da. Ta orain ikusi da ta ikustenai da azken, ukur, azken urteotan nola gabe edo mintzet muga asuntu da la gripearen asuntua oso modan dago orain, mm -hmm. baina estilo horretako gautza bada, Ese gripea momentu honetan ez dago, baina badakigu izango dela edo aldatzen ari dela, ez? Orduan gaitasun gait, infekziosoak ba ezakitu hori honetz edo hori txarrez baina jarraitu eingo dute. Jarraitu eingo dute eta datozen urte askotan oraindik izurrezko egunerokotasuna izan modute gure artean. Eta zuek ere jarraitu beharko duzue ari horritiraka eta horrer horren barruan lanean. Dudarik gabe. Ba mira, de rensero a mí ezategatik eta hurren arte. Vale, miaskerzuei. Nagur Osasuz, abek eta osakidezak elkar lanean prestatutako saioa da. Osakidezarekin ere, Euskaraz.